Hören Sie das Interview jetzt in Abschnitten. Hören Sie zunächst das Beispiel. Heute ist Bundestrainerin Silvia Neid bei uns im Studio. Silvia Neid, eine Grundzeugin für die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland. Sie fing im Jahr 1975 mit elf Jahren an beim SV Schlierstadt Fußball zu spielen, einem Verein im Städtchen Sekach, nördlich von Heilbronn. Damals war das organisierte Ballspiel für den weiblichen Teil der Bevölkerung gerade erst vom DFB erlaubt worden. Lesen Sie jetzt die Aufgaben elf bis 13. Hören Sie jetzt den dazugehörenden Text und lösen Sie die Aufgaben während des Hörens oder danach. 1982 gehörte Frau Neid dann zu den 16 Spielerinnen, die im ersten offiziellen Frauenfußballländervergleich mit der Schweiz eingesetzt wurden, den die deutschen Frauen mit fünf zu eins gewonnen haben. Später führte sie das Team als Kapitänin zu zwei EM-Titeln, ehe sie nach 111 Länderspielen in den Trainerstab des DFB wechselte. Dort betreute sie von 1996 bis 2005 die Nachwuchsmannschaften. Nach dem Rücktritt von Bundestrainerin Tina Teunemeier übernahm sie die Nationalmannschaft. Nun selbst Bundestrainerin geworden, führte die 43 Jahre alte Fußballlehrerin die deutschen Frauen im Jahr 2007 in Shanghai zum 2-0-Sieg über Brasilien im Finale der Weltmeisterschaft. Ihr Vertrag läuft bis zum Jahr 2011. Dann wird sie die deutschen Fußballspielerinnen wieder in die Weltmeisterschaft führen, die dann in Deutschland stattfindet. Frau Neid, laut einer Studie interessieren sich hierzulande knapp 60% der Frauen für Fußball. Gibt es auch Männer, die sich für Frauenfußball interessieren? Aber sicher, bei Männern ab 60 gibt es sogar eine gewisse Häufung. Wegen der hübschen Beine? <lacht> Nein, weil die Spiele der Fußballfrauen am Nachmittag übertragen werden. Die Berufstätigen können da nicht fernsehen. Insgesamt sind die Zuschauer zur Hälfte Männer und zur Hälfte Frauen. In den Stadien auch? Dort haben wir viele Familien. Wenn Sie bei einem Spiel von uns auf die Tribünen schauen, dann sehen Sie dort einen Querschnitt durch die Bevölkerung. Wodurch unterscheidet sich denn Frauenfußball vom Männerfußball? Fußball bleibt Fußball, egal wer ihn ausübt. Nur die Akteure können sich unterscheiden. Der Unterschied, den Sie meinen, ist biologisch bedingt. Männer haben gegenüber Frauen von Natur aus Vorteile in Bereichen wie Kraft, Größe oder Schnelligkeit. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 14 bis 16. Hören Sie jetzt den dazugehörenden Text und lösen Sie die Aufgaben während des Hörens oder danach. Gibt es denn Unterschiede in der Spielweise oder der Haltung? Im Prinzip nicht. Wir haben dieselben taktischen Ziele. Den Raum enger machen, den Ball erlaufen, schnell von Verteidigung auf Angriff umschalten und natürlich Tore schießen. Der Unterschied ist, Männer können Pässe über 70 Meter schlagen, Frauen über 50 Meter. Daher können sie das Mittelfeld nicht so schnell überbrücken, brauchen eine Zwischenstation mehr. Das muss man im Spielaufbau berücksichtigen. Wie ist es mit Fairness und Härte? Kein Unterschied. Obwohl, bei Schiedsrichterentscheidungen meckern Frauen nicht so viel. Ansonsten sind sie genauso ehrgeizig wie die Männer auch. <lacht> Ist die Härte der Männer ein Maß, ein Vorbild? Im Frauenfußball ist es heute unabdingbar, körperbetont zu spielen. Aber ich bin aus taktischen Gründen nicht so fürs Tackling und Reingrätschen. Denn wenn man mal unten ist und es hat nicht geklappt, dann ist der Ball weg. Von daher schätze ich spielintelligente Spielerinnen, die aufgrund ihres Spielverständnisses und ihrer läuferischen Fähigkeiten Defensivaufgaben lösen können. Gehen Frauen anders mit ihrem Körper um? Nein. Mir kommt es immer brutal vor, wie schnell Sportler wieder fit gemacht werden. Wieso heilen die Verletzungen bei Spitzensportlern eigentlich immer so schnell? Weil sie die besten Ärzte und die beste Betreuung bekommen. Leistungssportler werden bei Verletzungen einfach intensiver behandelt. Aber... Wunder können auch Sportmediziner nicht vollbringen. So braucht ein Muskelfaserriss einfach seine Zeit. Wenn er schneller verheilt, dann liegt es eher daran, dass es doch wohl nur eine Zerrung war. Seit der Weltmeisterschaft 2007 ist es eher still um Sie geworden. Wie haben Sie die Zeit seither verbracht? Nach der WM wollte ich erst mal nur zu Hause sein. Ich habe richtig ohne Plan in den Tag hineingelebt. Nach zwei Wochen fing dann die Vorbereitung auf die anstehenden Qualifikationsspiele und damit der normale Lauf der Dinge wieder an. Ich musste ja schließlich einen Kader benennen. Da haben Sie es sich aber einfach gemacht. Sie haben einfach nur die Weltmeisterinnen nominiert. Ja, die Mannschaft hatte sich ja gerade erst bewährt. Da gab es jetzt keinen Anlass, andere Spielerinnen zu berufen. Ich wollte auch unterstreichen, dass wir die kommenden Spiele ernst nehmen müssen, weil wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 20. Hören Sie jetzt den dazugehörenden Text und lösen Sie die Aufgaben während des Hörens oder danach. Bei der WM waren Sie eine von nur drei Frauen unter den Trainern der 16 Teams. War Ihr Sieg damit auch ein wichtiger Sieg für die weiblichen Fußballlehrer? Der DFB hat schon 1996 bei der Berufung von Tina teune Teune-Meyer zur Cheftrainerin und meiner Einstellung als Nachwuchstrainerin klargemacht, dass die Frauen-Nationalteams von Frauen trainiert werden sollen. Ich glaube, dass diese Politik uns hilft, das Produkt Frauenfußball nach vorn zu bringen, weil Frauen ihren Fußball eben glaubwürdiger verkaufen können. Sollten also die Männer, die in der Frauenbundesliga im Verhältnis 10 zu 2 die Trainerbänke besetzen, schnellstmöglich gefeuert werden? <lacht> Nein, So schön der Grundsatz Frauen sollen von Frauen trainiert werden ist, so bleibt aber als Voraussetzung immer, dass die Frauen auch Ahnung vom Fußball haben. Da brauchen wir sicher noch Zeit, um genügend qualifizierte Trainerinnen zu bekommen. Außerdem habe ich nicht grundsätzlich etwas gegen Männer als Trainer von Frauenteams. Die Trainer müssen sich nur klar zum Frauenfußball bekennen. Und dürfen nicht nur auf die nächste Aufgabe im Männerbereich lauern. Wäre es denn umgekehrt denkbar, dass mal eine Frau eine höherklassige Männermannschaft trainiert? Aus fachlicher Sicht natürlich. Aber ich glaube, dass eine Frau da noch mit sehr vielen Widerständen zu kämpfen hätte. Würden Sie der ehemaligen Nationalspielerin Steffi Jones, die gerade einen Lehrgang für Fußballlehre absolviert, Würden Sie ihr also abraten, von dem Versuch, in der Männer-Bundesliga Fuß zu fassen? Das Problem ist ganz einfach. Wie groß ist die Akzeptanz, die eine Frau, auch Steffi Jones, bei einem Bundesligaspieler genießt? Das kann mal drei Monate gut gehen. Sobald aber Misserfolge einsetzen, würde es schwierig werden. Ich glaube aber dass es viele Frauen gibt, die vom taktischen Verständnis her mit den männlichen Kollegen mithalten könnten und in manchen Dingen vielleicht auch kreativer sind als die Männer. Würde Sie denn grundsätzlich der Wechsel zu den Männern reizen? Ich kämpfe für den Frauenfußball, seit ich 18 bin. Ich habe immer noch die Motivation, dass ich den Frauenfußball voranbringen will. Sollte ich jetzt nur wegen des Geldes zwanghaft den Sprung in den Männerfußball versuchen? Außerdem behaupten die Männer doch, dass sie genug gute Trainer haben. Sie haben, wie auch ihre Spielerinnen, 55.000 Euro Prämie für den Weltmeistertitel erhalten. Tilgt diese heutige Wertschätzung durch den DFB das Frusterlebnis von 1989, als sie als Spielerin für den Europameistertitel lediglich ein Kaffeeservice erhielten? Sicher ist es schön, dass wir heute größere Anerkennung erfahren. Das zeigt auch, dass unser Einsatz für den Frauenfußball erfolgreich war. Aber auch das Kaffeeservice war kein Frusterlebnis. <lacht> wir hatten ja damals gar nichts erwartet vom DFB, der uns mit dem Geschenk wirklich Anerkennung zollen wollte. Ich finde das Kaffeeservice übrigens auch heute noch schön. Es steht jetzt bei meinen Eltern. Meiner Mutter gefällt es richtig gut. <lacht> Wie sehen Sie die deutschen Chancen bei der WM 2011? Es wird schwerer als 2007, weil wir als Titelverteidiger hinfahren. Wir wollen uns aber auf jeden Fall steigern. Denn wir wollen das Finale erreichen und natürlich auch gewinnen. Aber das ist ein langer Weg mit vielen Stufen. Vielen Dank, Frau Neid, für das interessante Gespräch. Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Ende von Aufgabe 2 Sie haben jetzt fünf Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf den separaten Antwortbogen zu übertragen.